ولا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور نفوسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد فإن أصدق الحديث لدى الله وخال الهديئة بالمحمد صلى الله عليه وسلم شعر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل قدعة ضلالة وكل هلالة في الماضي ثمانا بعد تجد أول النريم من أبسلوط المتبلوطة للمتن برزوطة دون الله ربين جلاله كريم سنجلسيس ve të nati i bëndëm i dërënë të nëti i kërkoj në falje dhe i në qëdrojëmi. Nësë apërshëmëritit salavatë të zotë të mirë të zotë të gjëllë gjëlenë muë, të gjëtë të grëmëhërënë muë, të kënëri më imë, Muhammejdi alëhës salatu vë salamë, pasëtëm bë shokë të të në shikë, bë fëmihinë të në dërshënë, bë igratë të të në në në të bësimëtarë, edhe në në në gjët din e dite në fundit të ksegote. Të ndërruar gjënërri, të ndërruar të pranishëm, dhe t'indaj pëse minuta për barakut pëse djumas, që të shpletëm të qëka nga mësipët e islamën, nga mësipët dhe përbanat e zotit që në gjëllëru, dhe t'i qëka nga hadithët dhe të ima bërit tonë, sallallahu aleyhi vësallam. Kemi përmendë një vartë të gjënove në cikët të cilën e kënë titulu, si dhe moralet dhe tërbijet të cilat ka arë islami me to për të plëcu pjesë të imajet për të plëcu disa pjesë të islam dhe kemi tituluë kretë të tërbijet kretë të edukata si pjesë të pandashme të fejtë se Zotit Gjellegjelar pra nuk janë në file nuk janë mustahab nuk janë Mirë mi pasë, por janë dole mosë mi pasë, janë farzë mi pasë, e kështë të mëra. Andaj, të vlerët e sërti kemi përmenë, i ka përmenë zonë të jonë Gjelle Gjelle Gjelle Gjuhu në librën e ti, Muhammed Alehi Salatu Salam në fjelimet e ti, dhe djetarët e muslimarën në shpjelimet e të tërë. Të. Andaj, të, të vazhdojmë edhe sotë të vlerën e zonë të Gjelle Gjelle Gjelle Gjuhu, me një bërty tjetër, me një cilësi, me një atribut tjetër, i cili atribut, po sa të dëgjohët, po sa ti përmenet emri, është i kanëshën për, për vesh, është i kanëshën për gjuhën, është i kanëshën për muhabet, është i kanëshën, kure ka dikush këtë cilëci, e kështë në ra. Ma dhe është cilëcija me në në dhe, e zotit ton gjellë, gjellënë. Këtë cilëcijtë në në në më të më të li, është cilëcija e rahmetë të s'lasë me lejnë e Zonët i Gjellarit disa minutët që kurë trakë mbi citsin e mëshirës të qenurit i mëshirësherë dhe se qfarë ka ardhë në Quran dhe në hadidhën e bengabeli të orë dhe i salatu vë selanë për citsin e mëshirës për citsin të cilër kur panu e qurë rahmeh të cilën e qurë rahmeh të rahme. në tërë qërë që tërë për përmenit mëshirësherës Rahmeti është e kanëshë, është cilëci e butë, është cilëci e mirë, është cilëci që s'yotët si jo njëri me e përfitu, mi dhëmë dikush dikujna ishte i mëshirëshë, është i mëshirëshë, ka Rahmet e kështë mëra. Andaj, Zotë i unë që në gjelëjt u, këtë cilëci, e ka bëtë cilëci të vetën, dhe është cizije ti më e përmendora në Kur'an. Dhe kjo cizije, është cizija me të cilën, kure ka dërguzot i unë gjele gjelelu Muhammedin, Arinjë, Saratu, Sera Salat, në krejtë ato të mirës ka ja ka përmend, kure ka përmend, krahas botës, kure ka përmend, karshit u njës, karshit të tjereve, ja ka përmend, Rahmeti. Se ajo është i mëshirëshë, ajo është Rahim është njëri me cilësi të, të mëshirës Të nëruar të mëtlit Të cilërit të mëshirështë Nuk është muhabet gojë Nuk është muhabet shkrimi Ka mundësi njëri ju me foj për Rahmetin Me edash Rahmetin Me shkruj për Rahmetin Ek së mëra me pretendu se është i mëshirështë dhe prapë në fund mos me qeni mëshirqë. Nga se mëshirë i ka vendet e veta, nëse nuk dupe të ty, ajo nuk është mëshirë, mëshirë, mëshirë i ka krizat e veta, nëse nuk vjerë me mbulu një rast, atërë më nuk logaritët aji si mëshirqë, nga se rast të konkrete ka li, e nuk e ka gjithë mëshirën, atërë këtë tjera, jesi ku abete të thata, të zhveshta prej realitetit. Fythëm është të ndërruon gjemëllit. Zotë i unë Gjellegjellu e ka cincu vete me mëshirë. E ka cincu vete me mëshirë dhe është cilësile e cila mëzshumë të i vjenë në kutëan. Ka thana Allahu Gjellegjellu Keteve rabdukum Allahefsir Rahme Ka thanë Zotë i unë Gjellegjellu Thuaj, Zotë i juaj E ka shkruar për veti, rahmetin. Thuaj, ka thënë njerëzve, se Zoti ju i ul xhelaluhu e ka shkruar për kreet njerëzit, për kreet njerëzit në këtë botë, derisa ai si cilësi si, si, vetë dhe të ciljes ti e ka rahmetin. Ora Zoti ju i ul xhelaluhu është i murgjesh. Andaj e ka përmend thui u njerëzve, se Zoti juve është i murgjesh. Pra e ka përvecu tinsine e rahmeti Gjithashtu Tëndëruar të, të mërli Zotëi ju të marë e kevo të jara Gjithosurët që ka e ka finu E ka finu me Me dy eprat të mëgjies Dhe kjo nuk është e rasishtë Zotëi ju të gjelëri në kohë plot e mba Por filimet e surreve Fillimet e kapitellave të Kur'anit ja më gjithmonë me me dy emra, me dy tituj, me një emër e me dy tituj. Ne të gjithë dimë që çdo şey fillon një sure, Bismillahir Rahmanir Rahim. Kur një sure të fillojmë në këtë formë, kur çuma fillojmë në këtë formë, andaj kjo për shkak e komenton. Allahu xhelle xelali kur po e fillon çdo sure me emrin e Allahut a i cili është i mëshirë shëpë në vetë vetëi dhe i mëshiron të tjera Rahim Kjo është këmëtini Rahman Rahim Ka mujtë Allah u Gjele Gjelelu me e firua gjdo sura me emrinë Allah të fortit Ka mujtë Allah u Gjeleluara me e firua me emrinë Allah furnizu asit Ka mujtë Allah u Gjele Gjelelu me e firua me e filluhe surët me emrin Allahut gëfuri falës orë jo ka më gjallohu gjellegjellu me e filluhe Kuranim Bismillahim Elgjëbëri e më rizoti gjellegjellu me emrin Allahut ati qiri është i përtyshëm është i pamposhtëm gjithë mund fiton ajë gjithë mund fiton Allah, por se ka fëllu që shtu e kështë të mëral krejt e imrat nuk e ka fëllu por i ka zërë të imrat Zotë i unë gjitë dhe gjelalu me rahmetin e ti që t'i fillon qdo sumer me këto të imrat Bismillahirrahmanirrahim me emre Allah më shiru esit më shirëkoresi Andaj, kjo është një argumen shumë i madhë se Zotë i unë gjitë dhe gjelalu se Zotë i unë gjitë dhe gjelalu për zdo njeri i cili e hap libri në Zotu dhe do me lezu fjanën e ti fillem ishtë Allah u gjenë e gjenë e në u u që i thërë prej tani jetu lezu libri në ati i cili emri ti është Allah i cili do me tha Zot Zot i cili meriton të adhuro i cili meriton më dash dhe mi u bin Allah dhe cilësia e parë të cilën du është me njështë me ta është Rahman, është mëshiruës, nësë tutë, nësë uvrika, nësë u drenë, nuk ki nevojnë e pasë asë një lojnë, lëvizje cila nuk i ka hije kërshitë mëshirësë. Dhe pas taj, është Rahim, është mëshirëborës, e mëshirën tjetëri, i e mëshirë tjetëri, e kështë në rapë, apo i mëshirën besimkarës i shkandat në disa rejtë redje e darë. A dhe të ndëruar Gjemërli, Zotinu në Gjellë Gjellënu Po e dhe qënë Emën Rahman Cilësin Rahmet Me e fjellu shtësurë e me ta Dhe kënë në bësh e rasishme Kënë bësh e rasishme Kur ti do në i folë dikujna Kur ti do në i folë dikujna Fmiën Shokot Mikot Khasmit Kanë të kujtë të qokë Dhe të bje puna më i qulletë të vjetë puna me i quilleta, apo me bisetru me ta, e thirë në bisetim, apo në takim, dhe, le se indjen e parë, që ka i dhru, që far i dhru, di jo t'i njeri, se on jam i mëshirëshë, dhe mëshiroj të tjero, kështë fara lu do, në fjullim të mesajshit, kërja qonë dikuj të ketë mesajshë, kërja qonë dikuj në i dhru, e, unë jam i mëshirëshë, unë e mëshiroj, jam i punë, Prej në fillim për i të regonë Rahmet Prej në fillim për i të regonë Mirkuptim Dhe prej në fillim për i të regonë Frigë Prej në fillim për i, i të regonë Frigë Apo, andaj Zotë i unë Gjele Gjele Luhu I ka fillu kështusurët që perceptimi jonë për Zotë i në tjetë Me buëtsi dhe me Rahmet Andaj, cilësia e mëshirës Cilësia e Rahmetit është cilësia maja maja dhe Zotë i tonë Gjele Gjele Luhu Andaj e ka përmejnë mësë shumëti Andaj e ka përmejnë mësë shumëti Në Kur'an Gjithashtu Zodion Gjelle Gjelalu E ka përmejnë Mëshirë në Kur'an Pa dhërënë Allahu tebareke wa tegara Wa rahmeti i wasi'at kulle shejë Fese e këtubu ha Lillëdhine jetëtëqun Wa juqtunë së zëkate Wa lillëdhine hun bi ajatina Juqminun Fët Zodion tebareke wa tegara Mëshirën ime Ka kaplu qëtësënë Mëshira i me ka ka blusë dhësebë Asë një sen nuk përjaçton nga mëshira dhëtë Asë një sen nuk përjaçton nga mëshira e Zotit Tebare Kevoteara Nuk ka diçka që ki mundësi me përjaçtu nga mëshira është përjaçtu një kryez nga mëshira dhe shiko që ka e ka gjithë Apo, ta Allahu Gjellil Gjellilu për iblisin Fërruq, Minha Dil për e Rahmeti Dil nga mëshira Hicpe e dënu, ajo është ndërni. Apo, hicpe e dënu, është ndërni. Pse, nga se dalja nga mëshira e Zodit, vetëm është proces i njësës në azapit. Andaj shiko Allah u gjitha, wasi atë kulleshej, mëshira ime ka mbulu qdo sëndër. Mos me mbulu mëshira, shkëtëroa. Anda i iblisi, drejtë shihetani kur gadan nga mushira e Zotit, ai nuk mendon vetëm se më shah, nuk mendon vetëm se më vokeç, nuk mendon vetëm se më lajhit dikant, nuk mendon vetëm se më ha hum rrugën dikujt. Apo, ngase gadan ngomzhia, dorse ai cili është mushit, edhe nëse gavon thaj të mushira. Nëse za roshad, thaj të mushira. Dhe i sadah be ngamelijon sallallahu alaihi wasellem edhe për fillimin e bërthamës së njeriur, zanavillës së njeriur, ta kjo është me mëgjirë. A në në gjuën e por alit, mitrës, vendit, ku kryohët krejese e rej, i thojë, Rahim, Rahim, ne i dhina mitër. Kështu e kanë qujtë, mitër, është për qëllim vendit, ku zëvel, fara, ujë, për të kryu krejese e rej, në gjuhën e ku alit quat Rahim, që të më thamë me emrin e Zotin, a me dhe bëjnë në veri sënë Allahu a.s. Allahu ja ka me ndosë mitrës emrin e vetë, se për ndryshë nuk batë, nuk ka mundësit nuk batë, nëzit si duhet në shqimë në thëzit e ujë, në thëzit e nërzirave, i duhet ujë, atje ku s'ka mundësit një qurë kush ujë, Me talan t'yje, fmijën të cilën jetë e prikë dhe nana që e prekë Me dhënë, ti ki me ujit, ti ki me ndonë bukë, ti ki me ja quhu ujit Kimi ja ushqimët të nevëshme me cilën rrugja që Me cilën rrugja që Duhë është me operu dhe me sakatu naman për me a quhu ushqimë Dush me, me sakatu të gjavim për me a quhu atina Për adho ujgjeluarat dha jo Unë i a qërë. Unë i a tërgë. Nga se është i mëshirë shë. Dhe mitërën e ka qëjtë mëshirë. A ndojë zotë i onë gjellë e qërej luhu. Cilsi e ka mëshirë. Kryimin e banë me mëshirë. Kryimin e banë me mëshirë. A ndaj ta për nga mërë i a.s. A të dhe të dhe në Bukhari, ta për nga mërë i a.s. Allahu e ka nda mëshirën e vetë një qëmë pjesë. Në dhe të n Në botën tjetër, dhe një nga kjo, ndarje e një qimë, një vetëm e ka të glitë me këtu botë. Nga kjo, mëshirohën kryesa. Ta vëjmë amirë ali i sëratu e sëratu e sëratu. Ka ofë shakë, e ngritë, ka ombërë, më stavrajët vogli, dhe mëshira. Kjo është mëshira, do të gjithë në gjithë e ljuhë. E shetë, gjdo nanë ka mëshirë për të minë. E shetë, gjdo njeri, gjdo kryesë, gjdo gjalesë. Të voglin e vetë, e këshyrë me mëshirë, veçanër ishtë, nara, lojë nara, nga se në ta ka qërë, rahmeti. Mitra, e Zoti Gjellë Gjellëru për ka kryuë, kryesët, aty ka, ka qërë, ana e jo pa mëshurë mëshirë, se sa, se sa prindi, nga se prindi, mashko nuk e ka pasë këtë bërthame cina quhët, rahim. Në rahim është Mitra, u Zoti Jonë Gjellë Gjellëru, e kryon kryesët. Andaj, Zot i on të barëke u atë e barëke, e më në ka Rahman Rahim. Tëtëra, i fillon, bisetët e lejtë me Rahman. Tëtëra, i kryon, kryesët me Rahman. I kryon, kryesët me Rahman. Gjela shto? Zot i on gjela zelalu, ku në ka zhërit Qur'ani, dhe ka përmenë simle, në sur Rahman, katënë Allahu jellë wala, ar Rahmanu. Ulavel Qur'an khalaqa al -qur insan kadhan zodi ole wana sura arrahman ke sura lemond emen ne kti e ksa cilësie te madha te mushirit kadhan zodi ole debare ke o te ana mushiru ose e ka zvri kur banen e ka kriju insanin e ka kriju i ri dhe kjo sura e ka permend kur banen dhe mushirin para insanit për shkat dhe vlerët që ka e ka për anin, në bimë në sanin. Kanë dhënë djetarët, nga se zbritja e kër anin, jam së njëriju të rahmetin. Andaj, përmendje e rahmetin të është më përparsore se sa, a i cili është mëshirua. Apo, sikur përshemjë, dy vete kanë pasë hasmi, kanë pasë hasmi në nëzvetin, dhe njërija ka falë tjetëri. Njëri ka bësharë, Dajtati, ky tjetri atreqoi moshërin dhe ja ka fal, e ka moshiru. Dhe na fare ta zonë na ket laj. Ku ne ka zonë na ket laj. Te tjerë, se çupini dhe çupi burr, ja ka fal e ja ka moshiru filanin. Çi është rrugës? A është rrugës me formen ket çka e ja ka moshiru? Atë moshiruën. Është rrugës me formen e atë moshirusin, ket burrin i cili ka moshiru, pastaj me dhan ja ka fal filanit. Se ajo është, pas taj në pozicion. Adoj Zotë i unë që gjele -gjelelu, në gjeleluhu në Kur'an e përmendin njëherë në mëshirën e vetë, pas taj e përmendin insani. Adoj tha, allën e me në Kur'an, këll e për insani, e ka zbritë mëshirën, Kur'anin, pas taj e ka kriju insani. Apo, nga se mëshira është e para, pas taj vjetë, vjetë edhe krijimi e insani. Këto e ndësaj përketë, Tin si vetë Zoti i Gjallëxhallaluhu si mëshirues dhe mëshkollës. Allahu i Gjallëxhallaluhu, i thotë: "Ya Qalayu, në u çu më mëshirës." Por vështirë e imri te Zoti, dhe ai është Rahman. Allahu i Gjallëxhallaluhu, i thotë: "Insonë mëmor emrin mëjuus." Andaj ta gjeni nëna Rahim. Qodana ina Rahim. Dhe da koha, Allah Rahman, këpje është gabim. Këpje është gabim, nuk lehot, mi a lehot nukujt e emërën, Ar Rahman, si të nëzë me Elif edhe Lam, në nga sa është e emër i praveqëm, i Zotit Gjellë Gjellë. Allah, lejisa e Zotit që të neve të mërtomi me këtë e emër është sa i domë, na me qenë të mëshirë që. Dhe tash në të shokim me haditet e Bengamerit sallallahu aleyhi wasallam. Këtë asë më duhim në Bukhari, d Se ka dhe në Allah i salatu e salam Lemma qada Allahu l-khalqa al Ketebe fi kitabihi Fën hua indhe hufa u khalqarëshi In në rahmeti Seba qat të u ghalëbet Gëdhabi Ka thonë bëjnë në medjës e Allahu a.s. Al Kur i ka përfundua Allahu kërjesë I ka përfundua, i ka kryjë Proceset e kërjesëve Ketebe e ka shkruj Një liver, një vlet Aho edhe nësë si e ka shkruj është mbi arshin e zëti që lëvaran mbi fronin e ti, qëka shkunë ati, qëka shkunë atje? Inë në rahmeti, seba qëtë ghabhabi, rahmeti janë e ka te i kalu hidrimin të. Tra, allahu hidron, por mëshirën e ka mëth ma marë. Në mëshirë a zëti që ja te i kalu hidrimin të ti, dhe kjo është prej pre përgzime, prej përgzime e të, Po njerëz, në sajallau udhëdhelalush, moj moshesh se sa, se sa i dhrohtë. Dhe kjo është për gozimën por po njerëz. Allahu te hapë ja cilësive të Zotit Tevareke u Teala, te cilat dënie në banë një dije se mushira o shumë e mirënjishme për njerëz. Shumë e mirënjishme për njerëz. Sa i përket kësaj cilësie të be ngamelisallahu alejhi vesallam. Be ngamelaj salatu vesselam është për njerëzit të cilët Zoti i onjë le xhelaluh e ka qëtsu me Rahmet. Ka dhe në lohu të marë, e ka vë të arë, wa ma arselnake, illa Rahmeten nil alemin. Ka dhe në Zotin, në Gjeni Gjelën Zulën, në NBIA, dhe nuk të kemi dërguar këj për tjetër, vetëm se për shfarë, Rahmet për të gjitha bota. Rahmet për të gjitha bota. Dhe ka dhëndi e ta, e ka dhëndi e ta, Se Muhamedi (aleyhisalatu vesselam) si përmendet një hadith te ai (aleyhisalatu vesselam) inni rahmatum muhdath. Qallë ai (aleyhisalatu vesselam) un jam dhurat mushir për juve. Un jam dhurat prej Zotit për juve mushir. Për mushira nëse i manifestuon në një njëri një një një, ajo Muhamedi (aleyhisalatu vesselam) Këtë mëshirë, si dhërat dhe i ka dhërru në elë Allahu Gjellivana, Muhammed e alai Sarat vësera. Ka dhëmë dhëtanët, qyshë në nënkuptohet, apo qyshë e ka, ka dhëmë dhënjëm, në nuk të kemi dërguar ty përvecë se mëshira për gjitha botrat. Qyshë i pjehë Muhammed? Muhammed e alai Sarat sënë ka, ka ndruj e të. La i sotësën e mëshirën kërkanë. Qyshë me ndojë shumë për të. Qyshë me hungur edhe për të devijuar se na më na vë lut Muhamedi i Islamit ai na limon. Ha shallilla Allah o xhimal breksaj. Ai kanë ruajet. Ai nuk ka tash mundësi mi ndihmu kujt. As nuk ushiru. Madje kanë thën dietar edhe kur ka qejë ngjall. S'ka mund të ushiru kiti ars. S'ka mund të vërgëzo. S'ka mund të vë dhënë kredë. S'ka mund doni arras vetes me vao. Ka qenë fukara, ka qenë dhe njerë, pabuk ka metë, e ku më me ndanë dikuj tjetër. Qy shkulltojtë që e ka dërgu mëshirë, kanë thamë djetarë, këto është për qëllim, mesajë me të cilin ka arë Muhamidim, ale i salatë e sëram, ajo është mëshirë për të gjitha botra. Cilë është mesajë? Por parë i Zotë i gjithë në gjithë në u, dhe hadithët e t'i ale i salatë e sëram. A janë mëshirë? Janë mëshirë. A është mëshirë, ni që në katërë më të surë, me bismillahirrahmanirrahim, mëshirë. A janë mëshirë, hadithët në ti, janë mëshirë. Gëse mësmeqenë Muamej alai sallatë vë sallatë, mësmeqenë Kur'ani, që shkëta në asënë al-Bësriju, mësmeqenë djetarët që u amësoj njerëzënë Kur'ani, në hadithën e për në për në për në për në për në për në për në për në për në pë Hasan al-Basriju, shok i shok, shok e pengnaverit, ale i sënë ato i sëra. Mësëmiut ba njërzve, haram, nëllu, zban, ata zhytet me një pik, që nuk ka ndalim bre hajvanë. Sikur që ata të cilët, nuk i kushtojnë rëndëzi i Kur'anit, ata nuk ka ndalim, brejt atyre të cilët jetojnë rëtën për me hangër, për me fi, edhe për me i shfryje e për qëtë fizike. Qandaj, Qasar al-Basriju dha, mëshirë në ku është? Me kukani të cilin Allai, da, ka arë. Qandaj, Zotë i unë gjellëvala dha, nuk të tim i dërgu ti përre tëse, mëshirë për të gjitha botra. Mëshirë, ka arë me kukarë, mi mëshiru njërëzë. Gjitha shto, e nga mirëja e unë, e ka që nësu Zotë i unë gjellëvalu, se është një mëshirë që të gjitha sëndarë. Va këne dhe, dhe minin Rahime Tha zotë i unë që t'i që gëllu Dhe Muhammed Ale i salatu e selam Me besimtarët është Rauf Rauf është për njëriur I dhemqo Dhe i mëshirëshe Muhammed Ale i salatu e selam Ka qenë shumë njëri i mëshirëshe Njërështë e kanë pa mëshirëve ti në sitë e ti E kanë pa në qesët e ti E kanë pa në levizit e ti Se shumë i mëshirëshe Andaj edhe kër jau ka falë me kelime për zullumit të marë, ataj i kanë thamë, ma ahid naka illa wa sula me rrahimi, i kanë thamë, o Muhammed, ataj i salat e salat, nuk të kemi gjejt i retëm se, mbajtës i lidhe e farafishtore, i mëshirëshëm. Muhammed alai i salat e salat ka qenë, i mëshirëshëm e të gjitha qenjët e ti. Andaj dhe, Zotë Ion Gjelle Gjelalut ti, me ata që a i ki i vërra, i e i mëshirëshëm. i e e ma dhe e pengamerit tonare i Sarato o e Sera anaj, fillemish, zotë jo në gjeluar ashtë i, i mëshirësha e dyta, pengamerit tonare i Sarato o Sera me kemi të cilëcuar me me mëshirë ta një ngeret pjesa e trejta jo jemi neve njërzit sa duhet me qenë mëshirësha sa duhet me qenë të cilëcuar me ke cilëci dërsa botë asot ka shumë nevojë për ke cilëci njërzit në raportet të të tëve kanë shumë nevojë për ke cilëci hapë ziliqarët, urrejtësit, temperamentët, ata të cilët ju vlonë në gjaki, ata të cilët për njerë për di nuk foli me njerëzit, ata të cilët e kshiri veç vetën, kam problem me këtë cilëzit, me cilëzit rahmeti, e Rahmetit, me cilëzit e Mëshirët, nuk duloj, me njëherë me një rruzohët, me njëherë qëtësohët, me njëherë ju te i kalon ajo dhije e durimit, të cilë ndonë ata me pasë. ابايبا اميريو صل <سؤال> الله <سؤال> عليه وسلم نشوبر ياديثه ما امصاي تش مجهين تم بشيرشو براي تيرا طبايبا اميريو صل الله عليه وسلم الراحلون يرحمهم الرحمن طبايبا اميريو صل الله عليه وسلم ادا تشا ينتم بشيرشو اي مشيرون مشيرواس ابد تمجهد مشيرشو متلروه متودين تيتر Me tha ndë është alo me kësha tos mënëcimi ka buha nda e kësha tos nevojnë për nëshirë e ka mëshirojnë e ke tjetërin meri, mëshirë, mëshirë, e kështë të mëral Ata ta pengamiri Ata që ka mëshirojnë i mëshironë mëshiruënësi Kështë adit i pengamiri Alehi Salatu Vesera Gjithashtu në adit i tjetër ta pengamiri Alehi Salatu Vesera Irhanu men vilardi Irhanu men visseme Ta pengamiri Mëshironi Këta që janë tokë ju mëshironaj cka është në qia a zoti ju një njële zhelejnë pra, ju qka kemi raport me njërëzit mëshironit ku të që tjeshtë mëshirojë nëse ka dhe ojë për me mëshiruaj të regohu të të lërante dhe i nga veri jenë sallallahu a.sallam një ditë për e ditëve ishte duke lujt me njëpat e ti ishte duke lujt me njëpat e ti dhe i nga veri sese me prej poshirës qka e kishte të lërante çë si do print me lut fëmia me ta. Hiftën qaf, qartullonte nëpër trupin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe vjen një njeri nga nomadët, nga shqetira, nga Arabët, e Raun. Dhe vjen duke u ngutë pejgamberit alaihi sallatu wasallam për një punë, për ta kryer, për ta pyetë. Dhe shef pejgamberi sallallahu alaihi wasallam begamari zotit, duke lut nipat e tij, tysh lung Nipi me, me babgjyshi Dhe po i hipni në qapështë të më mëralë Si që ka të smetuhet, të smetuhusit Dhe ki njëri E shikon për nga merin se të, të lovar E nësëllem dhe i dovet kjo, jo e kapshme Jo e kapshme Dhe arte për nga merin Se më për të ertin e vetë Dhe kjo s'keni androj të ertin Tash po vjente për nga merin Me sos pun, dhe shakipo lune me fmi Dhe i tha Ja rasul Allah Tha oj dërgum i zotu Inë në li, minë humë në asha, fa ozë, ojë dërgumë i Allahu, që si dhejti kam dëshpia, që si thmi, dhishpia, të minë, dhejti kam dëshpia, ma qëtë belë të eheden, minë humë, kur asë janë në bitime si këmë purë, dërsa ti po lujnë ka me tijë, po po qërkullojnë që po parë në qëtu me tijë, e tash, zakonisht këshin pritë t'i pëshmë i thonë, ojë po burë i malë, po kështë ti, apo, Në ty s'po t'prek ka fmija, s'po s'pa s'ka mundësime t'prek fmija, kështë të me rallë Por për i nga meri, se se dhe më mjoj, i dhe t'i shka tjetër Për i nga meri, ale i salat, se më i dhe t'i shka tjetër Nuk i dhe mërë i madhë kështi, se s'po t'po të shëfmija, s'po t'qap shëfmija Tha, u e më afhal, e t'shka t'bajume T'shka t'bajume Se Allahu ja u ka shkull mëshir, më shgjirën për i zemë Për nga mërë ari sëratu e sëram, e quajt i lodhjen dhe atë zbavitjen me fmi dhe përqafimin e ndërshjërt me fmi, e quajt i mëshir dhe atë pretendimin e ati arabit të ram, e quajt i shkulljet e mëshirës. Dhe kjo ka nga ndjetarët në është nëzitjen nga për nga mërë i sëzëllëm që ti mëshiroj në njërzit. Ta në dhe dhe dhe ima vila i salatu dhe selan, lejë se minë në men lemjarë hamë, sa hira në nuk është prej në eva i cili nuk e më shiran më të voglin tërë. Apo, më të voglin tërë. Je arsintar, je profesor, je kujdestar, je prilë, qka je dhe e kinje më të voglin. Dhe je dukjë në mësim, o mësim klasikë, o jetë e mësutit që ka këshilat përgjithshme, o jetë e edukue, a nuk mundët me i kapë dhe me i thidh informatat që ishi i thidh i mali. Fatë këtë si sotë dhe të mlojmë bështë të kam problem në këtë aspekt, por si do mos me të voglinë, thabe nga medisë e zëllën, kur ta edukojsh me të voglinë, ka dhe e lë pak, ka dhe e lë pak se metoda jone me bosavët, apo, po ti smërvesh, me të panën i tu smërvesh, Dis bósh gurjo, andaj eliminiar zini me ta, dhe nuk ka jap zinin. Tha penga merri zë zëlar, ka tani me vogël. Ka mundi me gabu, se ka kuptuar. Provohet edhe një herë, ngasojti vogël, është duke u rrit dhe duke i marr informacione. Është këto me radh. Por duhet të tolerohet ai xhini është më i vogël. Dhe këto kanë ka von dietarët, nëse është mosha e madhe, karsiati i cili, do të jetë shumë i vogël. Po krahastia është i vogël, një 70 vjeçar. Me 19 vjeqarë, kjo është i vogët për ta. Kjo është i vogët për ta. Andar i me primët e 20 vjeqarit, te 7 vjeqarit duhet të me ukonë në raport me, me Rahmet. E lokalës e shtiri, nështë të mësohët, nështë të e kalonë këtë gabim, nështë të e përbjështë, nështë të e mërë me tonë, dhe i jo me thonë se kisë bohë përgjoh. të përgjohë. Se, nëse dhalë i sëratë o sëratë, ilë ha Mëshirë Adaj, pengamberi sallallahu aleyhi sallam Me ketë hadith të regoj se Duhet me shvaqë mëshirë Duhet me shvaqë mëshirë Në hadith tjetë nga pengamberi sallallahu aleyhi sallam I cilë hadith Osh të ketë juve i johë Por e demonstron Dhe manifeston Mëshirë në majën e e, e vetë Kujnë më ishqe tu I ditë për ditë me ahtë Pengamberi sallallahu aleyhi sallam Një arawë Arab, në matë i Shketines, Iran, nga Thabijatit, ardhë në gjamine për nga berisë sënë Allahu A.S. dhe shkoj me një qoshë të gjaminsë, mrejna në gjaminë, dhe u drejtu u dhe po ori, urinon, qishë urinon një rinën e vojtore, Zotë i underofë, dhe sahabu të në nëzumë, midisë gjamine nga urinë, atare për nga berisë, se se ndë i padhe i qëtësoj, të pritë në Kadar, dhe u, Tha lelele le ta kryje Kjo mëshirë e pa Lelele le ta kryje, procesit Pas ta i tha folën me ta Dhe kryti Dhe disa presahabë dhe sikur Me gjisët e tyre lëvizën Banë në hujumë kërshiti Këndërti Dhe aje e paket lëvizin E paket lëvizin E disa pritur e folën dhe qka Folën dhe qka dhe aje dëgjoj Përsa e dëgjoj e dhe fjallën me samë duke i thonë ledhe Përri të Pasa i tha, thirë ma një këto Thirë ma një këto, e thiri për nga meri së zërënë Dhe i tha, o ti njëri A nuk e dhe se kjo është gjami A nuk e dhe se kjo është gjami Ba kjo është për i badet Dhe përmendje të zoti qëllë qëllë e muhu Dhe nuk të ta konë me urinu këto A thane a i qëka tha Tha, o Allah i malë Më shirëm mua dhe Muhamminin Edhe kër kanë hiqë për beshneve dhe dhe dhe Nga sa ta k Gjistë e për shokët për jambirit, a.s. E tani për jambirit, se zënë të shka boli. Ta jo, ta është prapë të gabim, si kur ata në fillim. Lëkat haqër të vaz janë, e nguçtove të gjanën, dhe shtije muhe, s'ka mundi si ku shumë të njerëzit, dhe qone isha allah, dhe shtipus, s'ka nge bunë, veç unë e të banë e milioner, po s'ko në kjo punë veç unë të azo kitë të njojën një këtë jeton e atje në 2 m3, në bako, nuk shko në kjo punë kështu dhe ka të gjërë të vasja e ke në gushtur të gjanë në mërështi s'lunësh nuk je qëtë si madhë që të nadhë me të faljë t'je 5 km apo 10 km që i dhe pe nga meri se zemlë tha mëshirë allah u dishte madhe atë mëshirun t'je ka më thonë djetarët Supozoj me hi di kush me këtë gjestë të napë Dhe përgjishë me e lartë në Në nën mejdi të tonë Me e bo këtë gjestë, që ka e ka bo kërë napë Në kone për nga merit tonë sallallahu alai e sëll Cili kish qimë reagimi jonë Cili kish qimë levizje e fare jonë A të të të kishmi të mështru mëshimë A të re, të re, të të regu të rërëndës A të të të të kishmi mësu në shtë dit, të signatit Ek shtë të narallë prej bebrave të نغم صوبي <تصفيق> نغريونا لي صلاه وسلام على سيدنا انجل الجلاله الله تبارك وتعالى في المش مقبلنا مشير متينا نمشيرنا الله وجه الجلاله ما رحمتنا ما متينا قال الله وجه الجلاله وممشيرتي جنان طولا بس عبرت طولا تير الله تمنقبوا ممشير متينا انجل سيدنا انجل الجلاله الله تبارك وتعالى طابت مشيرش نبان متيتي مشيروس tabat diyeq mihabat e peigamberitona le isalatu wassalam tab allahoe jelle jelar pritaret tcilat elexoj librin e zotit dhe kuptoi qe ashtu qe çdo allahut e bare kem wa taqulu qawli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafururrahim walhamdulillah